Abilități de comunicare. Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaaudio.ro. Capitolul 15. Transformați formulările negative în formulări pozitive puteți găsi aproape întotdeauna o modalitate de a transforma o critică distructivă într-un elogiu constructiv. În loc să-i criticați pe ceilalți pentru că au dat greș, îi puteți complimenta pentru că au încercat sau pentru că au și reușit într-o mică măsură. Iată câteva exemple. În loc să spuneți, păcat că n-ai obținut majoritatea, mai bine ați spune, Gabriela, Cred că e grozav că i-ai spus șefului tău ce speri, chiar dacă n-ai obținut ce voiai. Crezi că l-ai mai putea face să se răzgândească? În loc să spuneți, povestirea pe care ai scris-o e ridicolă. Mai bine ați spune, Valeria, îmi place paragraful în care Călin este forțat fie să se căsătorească, fie să dispară, pentru că ai folosit cuvinte foarte sugestive, de unde ți-a venit ideea acestei scene? În loc să spuneți Ai luat testul abia după patru încercări. Ce s-a întâmplat? Mai bine a spune Ai reușit, Mihai. Nu oricine ar fi trecut testul. Cum sărbătorești evenimentul? Decât să spuneți Iar ai dat-o bară. Probabil că acum trebuie să mai aștepți câteva luni ca să o iei de la capăt. Mai bine a spune, felicitări Amalia, e un pas înainte față de ieri. În capitolul următor vom vedea cum să tratăm frica și îngrijorarea.